És dijous 30 de maig i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us recordarem que aquest vespre tindrà lloc el primer iftar popular als admetllers, aquest trencament del dejuni durant el ramadà que la comunitat musulmana oferirà de forma oberta menjar típicament marroquí a tota la població. Seguirem amb notícies relacionades amb Palafrugell, explicant la pavimentació de l'accés a l'estadi municipal de Palafrugell, que ha costat 7.000 euros provinent del romanent de tresoreria de l'any passat. La informació comarcal ens portarà fins a la capital de la comarca i és que La Bisbal ha pintat els carrers de les escoles per fer-los més segurs per als nens. Escoltarem com Martí Sabrià avalora els resultats de Montràs al Cor en les passades eleccions, uns resultats que no eren els que esperaven. I acabarem avançant-vos un parell de fragments de Gerard Alemany, membre de Radical Swim i organitzador de l'Onco Swim 2019, que aquest dissabte se celebra i també es Recordarem doncs que diumenge passat van fer recorregut entre alguns membres de Radical Suï. Comencem aquest informatiu recordant que aquest vespre tindrà lloc el primer iftar popular de Palafrugell. L'acte es farà als emmellers a partir de dos quarts de vuit i recordem que és un acte obert a tothom i en el que la comunitat musulmana oferirà menjar típic marroquí a tots els que s'apropin fins als emmellers. Per aquells que no coneixeu què és l'IFTAR, doncs us expliquem què és com es coneix quan els musulmans trenquen el dejú durant el ramadà. En aquesta sintonia vam tenir la setmana passada la presència de les quatre noies que ofereixen el servei de referència, de convivència, i en aquest sentit la Fàtima, la Awatef, l'alumna i l'Asma ens van explicar els detalls d'aquest iftar i per què volen fer aquesta activitat oberta a tothom, una activitat doncs per donar a conèixer la seva cultura i trencar mites entorn a l'islam. Us deixem amb un fragment d'aquesta conversa que vam mantenir amb les quatre noies que ofereixen el servei de referents de convivència a l'Ajuntament de Palafrugell. La vostra tasca com a referents de convivència, perquè elles quatre, els oients que ens estiguin escoltant, doncs són referents de convivència. La gent que ens estigui escoltant deuen pensar què és això. Doncs eh, Ara crec que la Fàtima ens ho explicarà. Molt bé, bon dia a tothom. Doncs bé, Referents per la Convivència eh, neix al setembre de l'any 2017 uh -huh. des del Centre de Mediació i Convivència que té l'Ajuntament amb la idea d'impulsar una proposta de treball per, per la convivència al nostre poble. Uh -huh. Una línia de treball que es va apostar fermament també des de l'àrea de benestar social i ciutadania i que es va començar a treballar-hi amb, amb tot el recolzament polític. Eh, així doncs, apareix la necessitat de crear un grup de treball format per diferents voluntaris i voluntàries i els tres tècnics de l'Ajuntament, que són en Jordi, eh, la Maria i la Maria de Mediació i la Sònia d'Inclusió. Mm -hmm. I amb la idea de, de que es focalitzi en treballar per la convivència des de la pròpia ciutadania. Una a Una, doncs, ens van fer la proposta de poder participar-hi i a començar a fer reunions per encara que a on volem anar i com podem ajudar entre tots i totes a millorar la, conviv la convivència en el nostre poble. Mm -hmm. Molt bé, doncs heu, ens heu comentat a l'inici eh, ben bé la tasca que desenvolupeu és aquesta, és doncs intercedir en les relacions entre el, les persones eh, de Palafrugell i, i l'Ajuntament, les que doncs podeu tenir una miqueta més dificultors, ja sigui per al tema de l'idioma. Ben bé qui està adreçat, això? No sé, a la Fàtima o a algú altre, eh? Sí, o... Bé, bueno, està adreçat a tot el poble, sincerament. Molt bé, no, l'alumne no explica? Ens... Ens... Sí, sí l'alumne, eh? mm -hmm. Sí, està adreçat a tot el poble, sincerament. si o sigui, no, no, no volem centrar-nos només en un grupet uh -huh. no, mm, ens volem adreçar a tot el poble de Palfrugell. Sí, fent un, un incis al grup de treball es, es basa en tres principis uh -huh. que són la inclusió social que, ja que és un deure conviure amb els nostres veïns i veïnes eh, la interacció, tots hem de fer una passa cap al nostre veí i veïna i la lluita contra els discursos d'odi, sempre i en tot moment Eh, per tant, eh, la manera de fer-ho, la metodologia diguéssim, eh, parteix eh, d'uns objectius que van encaminats en poder anar fent petites seccions. Que, que siguin assolibles i que aquestes accions puguin arribar a quanta més gent millor i que impliquin el màxim de gent possible. Mm -hmm. I, imagino que també és aquesta voluntat de, vegades, trencar falses creences, no? Exacte. Envers doncs, altres eh, religions o mm -hmm. altres Exacte. col·lectius, no? Exacte. Cap a la diferència. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Doncs eh, amb aquestes tres línies bàsiques, que són les que doncs, porten a aquestes referents de convivència, doncs també s'han creat, uh, creat diversos uh, esdeveniments, diverses activitats. Uh -huh. No sé si abans d'entrar en, en, en concret amb aquest IFTER voleu també destacar alguna cosa. Bueno, vam participar a l última edició dels Entaulats i bueno, va ser una experiència molt enricadora per nosaltres per donar-nos a conèixer i també conèixer doncs, tot el volum d'associacions que hi ha en el poble uh -huh. i... I això i ens, ens va permetre la, que necessitem més espais de, de trobada entre la gent del poble per, per arribar a aquesta interculturalitat i aquesta coneixement de la diversitat uh -huh. um, més o menys a quantes persones no sé com va això, eh? si esteu cada dia vosaltres o, teniu aquest servei obert cada dia o, o, i, de, i després ens explicau això i després també a quantes persones més o menys teniu uh, doncs, amb vosaltres amb, amb les quals interactueu no sé si poseu el recompte, eh? de les persones que acudeixen a vosaltres doncs, per comentar-vos algun problema o o, o, no, o que no sigui un problema, no? Uh -huh. Bueno, de moment hem fet petites seccions puntuals, també s hem participat al manifest dels trompats. Uh -huh. <ríe> I, I bueno, també som un grup, entre nosaltres som no, noves perquè hem anat entrant molt pausadament no? mm, sí. vaig començar jo després van entrar elles però de reunions estem encara molt com a grup sí. vam començar sincerament abans just abans dels entaulats poc, poc abans, o sigui, la primera acció que vam fer va ser en els entaulats. O sigui, sí, juntes. Som mm -hmm. encara... Per tant, és d'aquest any, això, eh? Sí, Tot sí, junts, és d'aquest any. any. Sí, exacte. sí. sí. Vale, la, la idea va començar el 2017, mm -hmm. eh, el setembre del 2017, però fins ara doncs, no ha començat a agafar una miqueta de forma, no? Tot això, bé, sempre els inicis sempre costen, no? Però sí. de moment no sé quina és aquesta valoració d'aquests primers mesos ja com a grup, com a... Sí, com a, com a grup o com a col·lectiu, i després doncs també des de que va començar el setembre del 2017, la... Com a grup, una, bueno, una valoració bastant positiva. Penseu també que som voluntaris i voluntàries, cadascuna porta i quan pot i el que pot, també. Mm -hmm. No és res fixa cada setmana, hem de quedar... No? També és mirar una mica quin tipus d'accions podem realitzar i, i, quan, i, i el moment de, de, de fer-les. Mm -hmm. I en general, la veritat que estem contentes perquè amb, amb tot el tema de l'IFTAR eh, tenim una il·lusió molt gran totes sí. i estem gairebé cada dia sí, bueno, cada a totes cada dia hores, 24 hores, els 7 amb... dies de la setmana. Bé, estem a tope. Molt bé, doncs està bé dedicar-se en cos i ànima. A més a més, doncs ara com deies tu, Fàtima, doncs, com a voluntàries, suposo que quan hi ha un esdeveniment d'aquest tipus també és més fàcil no? dedicar-hi més hores. Aguatef, va, que no t'hem sentit la veu encara però. No, um, de fet sí sí és més fàcil perquè hi ha aquesta voluntat de tirar-ho endavant mm -hmm. de eh, costa una mica el tema de l'organització però ens estem esforçant molt eh, volem aconseguir-ho estem rebent ajuda mm -hmm. eh, tenim voluntaris i crec que el fet que la gent estigui animada, mm -hmm. el fet que eh, això, que t'ofereixin ajuda, que t'ofereixin el, el que poden, doncs, és un, és un punt més. Mm -hmm. I a nosaltres també ens anima per... Per i, i per tirar-ho endavant i ah. això per explicar una mica l'IFTAR um, uh, serà un IFTAR popular mm -hmm. ara entrem en, en això ara comencem a parlar doncs, de l'IFTAR d'aquest trencament del dejuni de, durant el ramadà, tallo però per, per posar en context una mica a la gent que ens estigui escoltant eh? mm -hmm. això tindrà lloc dijous dia 30 mm -hmm. i ara doncs, la teva ens explica ens dona més detalls al voltant d'aquest de, trencament del dejuni molt bé, doncs <laughs> això Uh, serà el dia 30 de maig, un dijous el dijous de la setmana que ve i un iftar és el sopar del trencament del dejú durant el mes de ramadà uh -huh. i creiem que no hi ha millor manera de treballar la convivència uh, mitjançant la interculturalitat uh, poder donar a conèixer les nostres tradicions religions i compartir l'essència de la diversitat i enriquir-nos tots d'ella. És per això que convidem a tothom a gaudir nosaltres una tarda amb diversos tallers com Mare de Henna, cal·ligrafia i manualitats, a aprofitar l'espai de trobada per poder interaccionar i sopar tots i totes junts amb plats tradicionals marroquins. Um, doncs això. Recordar que començarem cap allà a set, dos quarts de vuit mm -hmm. eh, i serà els ametllers de Palafrugell. Perfecte. Doncs els ametllers a quarts de, de vuit de, de, del vespre, de la tarda, perquè bé, ara, clar, quan, acaba, quan cau el ramadà en aquesta època de l'any, que els dies són més llargs mm -hmm. doncs clar, també heu de començar més tard, no? Clar, no, no sé sí. si totes vosaltres uh, feu el, el ramadà. Sí, sí totes. totes. D'acord. Per tant, uh, ara eh, oients uh, estan sense uh, haver in, haver menjat res des de ahir, per tant eh, bé, com, com ho porteu això? També és una miqueta a vegades la, la gent no, que, no, que, que que té una altra cultura i que no fa aquest, el ramadà, ho veu com una cosa una miqueta llunyana no? sap que no es menja durant el matí no sí. sé si vosaltres també no bebeu aigua no, Aquest... el ramadar consta en, en no menjar ni, ni bueno, adquirir cap tipus d'aliment. Això si acostuma o, o és molt complicat? Jo crec que sí que s'hi acostuma. Sí. Potser els primers dies són una mica durs, però eh, quan van passant els dies, doncs, el mm. meu cos, per exemple, jo ja, ja, sí. ja m'he acostumat. I també està al punt de, de, de la voluntat i, i que tingui sentit. No, per la persona, perquè una persona que faci el ramadar sense tenir ganes o tenir la voluntat, mm -hmm. després no té cap sentit mm -hmm. fer-ho. I si ho fas des de, des de la in, bona intenció i perquè creus en això doncs el, el cos aguanta un sí. dia i dos mm. no només és amb el propòsit de no menjar o no beure sinó que també és una qüestió de fer és una qüestió de creure-hi i és eh, sentir eh, aquesta empatia envers la gent que no té tant eh, la gent que està passant gana que està passant set i, i a més a més o si sigui, completem tot tota la jornada resant, fent accions voluntàries, accions de bé, o sigui, no només es tracta de parar de menjar mm -hmm. i de beure, sinó que va més enllà. Aquest és Exacte. un dels motius pel que volem fer Liftar Popular, per explicar-li a la gent Exacte. com vivim nosaltres al ramadà. O sigui que no només... Perquè la gent pensa, ostres, no, me no mengen. Quina pena. Quina pena, eh, saps? Jo no podria, normalment. No, mm. o sigui, no, no és així. Però ja no, no menjar, a... sinó que hi ha moltes més coses a darrere. Clar, hi ha una autoconsciència, un, un, és un treball d'autodisciplina... Que, que estàs treballant durant un mes i que pot servir com per millorar per mm -hmm. la resta de l'any. Mm -hmm. Hi ha gent que està exenta, eh? hi ha gent que no ha de fer ramadà, com els nens, no, no, no l'han de fer, la gent gran que està prenent medicaments, eh, la, les dones embarassades, mm -hmm. etc. O sigui, hi ha gent que no, no és obligatori per tothom, sinó la, la gent que és capaç de fer-ho i capaç d'aguantar, però sí. que que no és cap dictar, això, doncs, explicarem mm -hmm. durant l'acte una mica els valors del, del ramadà i, i el sentit que té a part del, del treball que estem realitzant com a referència per la convivència de Palofrugell i la, i la nostra finalitat i el treball final, no?, que, que mm -hmm. hi hagi una bona convivència uh, com a base principal al, al respecte. Així doncs, com he pogut escoltar, doncs, amb la voluntat de trencar aquests mites relacionats amb la cultura musulmana, doncs, hi haurà diverses xerrades i també tallers per a tothom, com per exemple aquest taller de hena, el tint natural de color vermellós, que es fa servir per a colorir la pell, i a més a més, doncs, tota la comunitat, com us hem dit, doncs oferirà menjar típic del Marroc per a totes aquelles persones que s'apuntin a aquest iftar popular de Palafrugell. Us recordem també doncs, que podeu recuperar aquesta conversa íntegra que vam mantenir amb la Fàtima, amb la UATF, amb l'alumna i amb a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat. Seguim amb informacions de Palafrugell per explicar que l'Ajuntament ha estat ultimant aquests dies diverses millores a les instal·lacions esportives, concretament ara realitzant la pavimentació de l'entrada de l'estadi municipal. L'obra ha consistit en la pavimentació de l'accés a les graderies i vestidors de l'estadi existent, fet que té com a objectiu mostrar una continuïtat amb la pacificació que es va fer en el seu moment de l'entrada del pavelló de patinatge situada just al costat de l'estadi. En eh, Pau Lledó passarà per la nostra sintonia en eh, els propers dies i ens comentarà aquesta eh, notícia, però en una hora de premsa de l'Ajuntament doncs ressaltava que aquests canvis milloren l'accés a l'estadi i permeten un estalvi anual en neteja i manteniment, ja que anteriorment aquest espai era de terra i creava certes problemàtiques. En total s'hi han invertit 7.000 euros provenents del romanent de tresoreria de l'any passat. A més a més, el regidor també ha explicat que juntament amb aquesta actuació general s'ha aprofitat per dur a terme alguns canvis, reubicacions i reestructuracions que des de feia temps s'estava treballant amb els clubs esportius, així com la pintura que s'ha aplicat a diferents espais esportius durant les últimes setmanes. Com dèiem, de ben segur que en Pau Lledó passarà demà per la sintonia dels esports del punt i comentarà amb més detalls aquestes millores que s'han fet a l'estadi municipal Josep Plaia Bonet. i després d'aquesta notícia breu de relacionat amb l'estadi municipal doncs a continuació passem a la notícia comarcal destacada del dia que ens porta fins a la, Bisbal, fins a la capital de la comarca i és que l'àrea d'ensenyament del Consistori i el Consell d'Infants de la Bisbal han impulsat el projecte Camins Escolars Segurs a la Bisbal per promoure de manera segura que els nens i nenes facin el camí cap a l'escola de manera autònoma i segura. La darrera iniciativa doncs, ha estat la de decorar els carrers temporalment amb una acció visual amb els alumnes per la seguretat al centre de la capital. L'activitat va consistir en marcar el camí segur amb cinta adhesiva de colors de manera provisional en els punts clau del recorregut dels camins escolars segurs. Segons va informar ahir el consistori, la ruta definitiva s'assenyalitzarà amb ceràmica i la senyalització amb el nou material serà el proper pas en el qual treballa l'associació La Volta amb els infants de la ciutat. El consistori explicava que iniciatives com aquesta doncs, busquen la transformació de l'espai públic i la recuperació del joc, l'aprenentatge i la convivència com a protagonistes dels centres urbans. A més a més, doncs, la presència de nens i nenes als carrers bisbalencs comporta una sensació de seguretat col·lectiva que indica un grau important de benestar i mobilitat sostenible. El projecte pretén fomentar altres valors com la sostenibilitat, la responsabilitat i la seguretat. Aquesta darrera és una de les moltes activitats que s'han fet emmarcades en el projecte que involucra tot l'alumnat de la ciutat, els tècnics, les entitats, les ampes, els directors d'escola i el consistori. I seguim en aquesta setmana post-jornada electoral del 26 de maig de diumenge passat i si us recordem, doncs eh, diumenge i també dilluns vam parlar amb la Vanessa Pairó, la que ha estat escollida com a alcaldessa per Montras amb majoria absoluta, i va quedar pendent parlar amb el seu màxim competent, en Martí Sabrià, del grup Montras al Cor, i en Rafael Corbi ha pogut conversar amb en Martí Sabrià, i us deixem en aquesta conversa on en Martí valora aquesta derrota, i és que recordem que en el debat que vam oferir a Ràdio Palafrugell al voltant de les eleccions de Montràs doncs Martí Sabrià es veia clar guanyador i en aquesta conversa doncs valora aquests resultats obtinguts el passat 26 de maig Continuant aquesta roda diferents de les persones, personalitats que aquestes eleccions municipals es presentaven, nen cap a Montras, on volem escoltar també la veu de la que serà l'oposició també a l'equip de govern que segons sembla doncs, ja està plenament decidit Martí Sabrià, bon dia, benvingut Ah, molt bon dia. En Martí ens parlarà en uns moments, es presentava per Esquerra Republicana de Catalunya i els resultats obtinguts no són ni molt menys els que esperàveu de la vostra candidatura, oi? No, en absolut. Pensàvem que havíem fet, un... que havíem fet bona feina, que havíem fet un programa potser de mirada llarga i alta, i no l'hem explicat o si en realitat el poble ja no contemplàvem l'escenari de per perdre les eleccions uh, i per tant, bé, és un revés ens han guanyat, ens han guanyat clarament i per tant no tenim altra cosa a fer que ser una posició sèria i intentar que el poble recondueixi per donar la seva actuació i és dic, els que tenen la responsabilitat de, de dirigir-lo doncs, uh, la màxima sort i el màxim cert Mm -hmm. eh, què creus que ha estat endegut a aquesta diferència tan gran que hi ha hagut també de vots entre la, la, el partit que es presentava que ha guanyat les eleccions Junts per Ramon Ras i, i Esquerra Republicana, aquests, eh, si no recordo malament 6 a 2, no han quedat al final? No, 5 a 3 5 a 3, no. perdona, sí, perquè hi havia 3, diversos no? dubtes no? Sí, 5 a 3, sí 5 a 3, però si eh, és una, una hipòria clara de ser-ho no sí. Sí és la nostra part felicitar-los. Jo crec que és la persona, també. Gent que potser... Eh, bé, nosaltres no es presentàvem sobre les cicles d'esquerra, sinó com Cor municipal per Montràs, eh, Montràs del Port, per tant, una agrupació independent, que és la persona i eh, que ens costa regirar un poble que no pràcticament, amb l'excepció de la primera vegada que ho fer, que vam estar governant fins que vam, fins que vam tenir i que el grup sempre serà una convergència per tant, hi ha una tendència és un poble en aquest sentit una mica està en tots aquests anys, aquests 40 anys no, no ha generat un pou i per tant, quasi tot el que s'ha fet eh, que és molt en 40 anys a, a favor i d'adaptacions molt, molt superficials no sé si això al final acaba generant una cultura de per favor, no sé si també, evidentment, la seva candidata és una bona candidata, que no sé si és una persona per per a l'internet a l'Ajuntament, per tant, gent del poble, bé, suposo que és una altra gent del i evidentment, no, no volem deixar de dir que segurament no hem fet prou bé o que en eh? l'anàlisi d'aquests la nostra aspiració era fer com un ras fer-ho un gir en aquest sentit de puncritud, de, de normes urbanístiques, de creixement demogràfic és que tenim una piràmide d'edat molt estranya amb un forat immens entre la gent de 20 a 40 anys que pràcticament no hi ha residents al municipi de l'estat tant, no ho sé potser en aquestes circumstàncies tocava entrar més a poc a poquet i posar fites més properes o més a l'abast. No ho no sé, la veritat que ja estem donant un poble voltant sembla que ho havíem fet bé, que havíem treballat molt, que teníem un equip nou, renovat, amb molta gent jove i que, per tant, és un projecte d'impuls i, i que calia. Però, bé, quan avidem el mapa de la gent les ciutats en els pobles grans, això passat i en els pobles de Pagès, Forallat, Torrent, doncs continua costant molt revertir aquesta situació històrica eh, una marca que guanyant totes les eleccions i no n'hem no sabut prou. També és cert que pràcticament tots els de davant érem, érem nous en l'àmbit de la política local i potser això també s'ha de pagar i potser cal passar quatre anys a l'oposició i a l'Ajuntament per després poder encapçalar una llista. No, no, per això, eh, ni el 1, ni el 2, ni d'aquesta llista no eh, n'havien estat mai en política municipal. Per tant, per una banda buscàvem això, un impuls, una renovació, un cas de nou projecte engrascador i sembla que o no l'hem solucionat no l'hem solucionat mai de prou no hem capacitat d'arribar a, a cada llar i cada por i a cada casa de Montràs Doncs són les paraules d'en Martí Sabrià es presentava amb aquesta llista com ella ens ha corregit amablement independent i que ho ha intentat però no ha aconseguit. Quina serà la vostra tasca més, més urgent com a oposició a l'Ajuntament de Montràs? bé, també deixen una penja, però serà constructiva, perquè eh, jo no entenc una altra manera de participar del món públic eh, que ha eh, Jo no he fet mai política municipal, però he fet molta política cultural i turística eh, des de, de l'espai privat i sempre he sigut buscant la màxima col·laboració entre les persones, les empreses i les organitzacions. Per tant, l'alcaldessa de Montràs té disposició per col·laborar eh, però també és cert que nosaltres no deixarem que les coses continuen anant tan eh, a, a la canyada com fins ara, que no tinguin ordre, que no tinguin estructura, que no siguin clares, per tant, eh, li vaig a col·laborar, però també molt convençuts que hem d'exigir una millora de, la, de les maneres de fer i de governar i hem de propiciar que aquest poble... Uh, deixi de tenir alguns aspectes que no lliguen amb l'entorn, com aquesta pèrdua de demografia, com aquesta falta d'habitatge e per la gent jove, que la gent no es pot quedar a marxar, per tant, entendrem que l'Ajuntament prengui un rum que sembli una mica el que nosaltres proposàvem. Ho farem amb honestedat i amb consciència, per tant, més pesa i ganes de fer un ras millor i no ens hem presentat per buscar una cadira sinó perquè ens estimem el poble on vivim i per tant, evidentment aquesta estima no, no, la, no la guardarem un congelador per tornar la teva de 4 anys sinó que l'aplicarem dia a dia a les nostres intervencions i en les nostres actuacions a l'ajuntament. Martí, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. seguirem des de la nostra emisora i si ens permeteu, també Fil Parranda tot l'actualitat municipal a Montras i no serà la darrera vegada que parlarem perquè també convidarem com a cap de l'oposició a la població de Bagina doncs els nostres estudis perquè em puguem parlar entre ja vaig veure que havia molt bon rotllo també entre les dues candidatures, almenys entre els dos alcaldables, entre la Vanessa i tu, a part de les posicions polítiques que pugui tenir cadascú. Per tant, us convidarem als nostres estudis per poder parlar llarg i estès sobre Montràs. Moltíssimes gràcies, allà ens vindrem. Doncs en Martí sabria que va voler donar la cara en aquesta sintonia i com deien, en Rafael en acomiadar-lo doncs esperem que a partir d'ara i gràcies al debat que vam fer abans de les eleccions doncs puguem parlar tant amb, en aquest cas amb l'alcaldessa, amb la Vanessa Pairó eh, més regularment que no, és, no hem fet pas fins ara amb Carles Salgas que era una miqueta complicat de poder contactar amb ells i també doncs poder parlar amb en Martí Sabrià de forma regular per saber tot el que passa al municipi veí de Montras. I acabarem aquest informatiu d'avui 30 de maig d'aquest dijous. Posant el focus, novament en el cap de setmana, i és que aquest cap de setmana doncs, tindrà lloc una nova edició de l'Onco Swim 2019, en aquest cas, la milla solidària, dissabte a la tarda, entre Llafranc i Calella, i hi haurà aquesta competició. En Rafael Corbí ha pogut parlar amb en Gerard Alemany, organitzador d'aquesta prova, i que dissabte passat va nedar aquest tram, i ho va fer per els següents motius que ha explicat a Rafael Corbí. Aquest diumenge passat um, vam nedar amb alguns altres membres de Radical Swim que estan dins de l'organització de l'Onco Swim. Um, doncs vam fer tot el recorregut de, de l'Onco Swim. El, el problema és que ells, com estan dins de tot el que té a veure amb la seguretat a mar en la pròpia travessia, doncs mai la poden nedar i vam, vam idear doncs, aquesta... Aquesta opció de nedar la setmana anterior i, i així ells poguessin gaudir també del recorregut de l'estartit l'Estatit, Elles Medes, de les Formigues, a Calella i a Palafruixell. Avui us oferim aquest fragment i un altre, que a continuació podeu escoltar, però recordem que demà podeu escoltar tota aquesta conversa íntegra amb Gerard Alemany en el programa Esports al Punt. En el següent fragment, en Gerard Alemany parla de la participació i també de com s'afronta aquesta Onco Swim 2019.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 i la veritat és que estem superbontents. Doncs com dèiem, eh? aquesta conversa la podreu recuperar demà íntegrament al programa Esports del Punt, us hem fet aquest avançament, però demà podreu escoltar doncs, tota l'entrevista que en Rafael Corbí ha mantingut amb en Gerard Alemany, membre de la Radical Swim i que ha estat, és un dels organitzadors d'aquesta prova solidària doncs, que té com a objectiu la recaptació de fons per a Oncolliga Girona. Doncs amb aquesta darrera informació hem arribat al final de l'informatiu d'avui dijous. Nosaltres us emplacem a cada demà torneu a estar informats, a que demà torneu a seguir, torneu a contactar amb Ràdio Palafrugell des de bon matí per seguir totes les informacions i fins demà doncs recordeu que podeu seguir informats al nostre portal web radiopalafrugell.cat i demà nosaltres us explicarem doncs les darreres notícies tant a l'hora del peix fregit com a l'informatiu. Per tant, doncs